дивите лебеди. Имало едно време един крал, който имал 11 синове и една дъщеря. Тя се казвала Елиза. 12-те му деца били умни и ученолюбиви. Живеели ли си щастливо в замъка? Докато един ден, кралят решил да се ожени отново, защото бил самотен след кончината на съпругата си. Направили пищна церемония децата се срещнали с новата кралица. Радвали се, че отново ще имат майка, но ги очаквало нещо съвсем различно. Новата кралица била слаба вещица и не се държала добре с децата. И те били много нещастни. Искам да се отърва от тях. От всичките. За да постигне това, тя отпратила Елиза надалеч при едно селско семейство наговорила ужасни лъжи за и те принцове и кралят им наредил да напуснат замъка. Кралицата се възползвала от това и им направила ужасна магия. «Ще прекарате остатъка от живота си като грозни неми птици!» Сега отлитайте! Принзовете имали добри сърца и магията не подействала както кралицата очаквала. Вместо грозни птици, те се превърнали в красиви небеди и отлетели от замъка. Елиза не била щастлива на новото място. Братята й липсвали ужасно много. Щом навършила 15 години и позволили да се върне в замъка при краля, кралицата не искала тази среща да се състои. Тя ревнувала от младата и красива Елиза. Не може да има друга по-красива от мен! Но кралицата се престорила на добра. Добре дошла, скъпа! Добре дошла пак в замъка. Да отидем в покоите ми? Имам един подарък за теб. Ще намажа лицето и косата ти с този крем, за да те пази от зли очи. Кремът бил за да направи Елиза грозна. Щом кралят е видял, много се я досал. Аха, това грозно момиче не може да е дъщеря ми. Махнете я, да се маха от тук. Елиза била прогонена от двореца. А, а, искам братята да ви да бяха с мен. Елиза тръгнала на път да търси братята си. Влязла в гората и стигнала до малко езеро. Измила лицето си. И за ней на изненада, то пак станало красиво. Гората била толкова гъста, че слънчевите лъчи едва стигали до земята през високите, дебели дървета. Стъмвало се, когато стигнала другия край на гората. Наоколо нямало никой. Тя продължила да върви. След известно време, чула нечии стъпки. Оплашила се и опитала да се скрие. Но преди да успее, видяла една старица. Оплаших ли те? Ам да, малко. Често идвам тук да бера плодове. Искаш ли да хапнеш малко? Да, моля. Много съм гладна, не знам кое става за ядене в гората. Вземи от тези. Ти какво правиш в гората? Търся единайсет принца. Виждали ли сте ги? Не, не съм, но видях няколко лебеда с коронки на главите. Плуваха в реката. Ако отидеш там, може да ги намериш. Елиза благодарила на старицата и тръгнала по речния бряг. Вървяла няколко часа и стигнала до мястото, където реката се влива в океана. Тук няма никой. А сега как ще намеря братята си? Сред водораслите забелязала 11 бели лебедови пера. Те са 11. Може би скоро ще открия братята си! Слънцето тък му залязвало, когато видяла единайсет красиви лебеда в небето, които се насочвали към брега, където стояла, Накацали край нея. Щом слънцето се скрило, се превърнали в 11 принца. Братя! О! Найсет не ви намерих! Аз съм Елиза! Всички се зарадвали да видят Елиза. Кралицата ни направи магия и ни превърна в лебеди. През деня летим като птици, но, щом слънцето залезе, пак ставаме хора. Веднъж годишно може да се върнем у дома. Утре ще отидем в двореца. Искаш ли да дойдеш с нас? Да, разбира се. И искам да премахнем това ужасно проклятие. На другата сутрин... Принцовете пак станали лебеди. Накарали Елиза да седне в една мрежа, хванали мрежата с човките си и отлетели. Елиза се радвала на полета, виждала как облаците се носят около нея, видяла планини, гори, градове, села и палати, над които прелитали. В края на деня кацнали край някакви пещери, решили да пренощуват там. Когато Елиза заспала, сънувала, че при нея дошла една фея. Сторило и се, че много прилича на старата жена, която срещнала в гората. Здравей, Елиза! Аз знам какво те тревожи. Да, искам да освободя братята си от проклятието, но не знам как да го сторя. За да постигнеш шаланото, трябва да си смела и търпелива. Ако мислиш, че ще се справиш, аз ще ти кажа как. Ще направя всичко за братята си. Ще боли и ще щипе. Ще понеса болката. те кажи ми решението. Една специална куприва расте на гробището, близо до тази пещера. Набери куприва, смачка я... Изпреди я и после уши от нея 11 пълта. Хвърли ги върху лебедите и проклятието ще се развали. Но най-важното е да не произнасяш нито дума от деня в който започнеш работата чак до края. Ако проговориш, твоите братя ще умрат. Добре, ще го направя. При тези думи Елиза се събудила и разбрала, че е сънувала. Отърсила братата си, но те били отлетели. Сега мога да започна работата си. Отишла и започнала да бере куприва. Тя парила, но Елиза не се отказвала от намеренията си. Събрала малко куприва, занесла я в пещерата и я намачкала. Една мишка се загледала какво прави Елиза. Сторило и се интересно и започнала да й помага. Когато вечерта братята се върнали в пещерата, открили, че Елиза прави нещо потайно. «Какво си намислила Елиза?» «Защо не отговаряш, сестро? Не дай да мълчиш! те, кажи нещо!» «Мисля, че работи нещо и няма да проговори, докато не приключи!» Най-малкият брат отишъл при Елиза и я хванал за ръцете. Видял на жилените и изгорени ръце и очите му се насълзили. Няколко сълзи капнали на ръцете на Елиза. Те облегчили болката и тя заспала. Елиза продължила да се труди много дни. Мишката постоянно й помагала. Елиза ушила едно пълто и започнала второто. Един ден, докато беряла Куприва, чула наблизо силен шум и решила да се върне в пещерата. Но била обградена от няколко кучета и ловци. Всички били добре облечени. Хубав млад мъж слязал от коня си и се приближил до Елиза. Здравей! Какво правиш тук? Мога ли да ти помогна? Няма да те оставя на това диво място. Аз съм кралят на тази земя. Моля те, ела в моя дворец. Там ще си в безопасност. Елиза нямала друг избор и тръгнала с краля. Пристигнали в двореца му преди залез, Дворецът бил красив, но Елиза изобщо не била щастлива. Често плачела през деня, като си спомняла за братята си. Кралят ти позволил да си вземе купривата и вече ушитото пълто. Това са всичките ти неща, за да се чувстваш като у дома си. Аха, каква усмивка! Мисля, че ще си изглобя ума по теб. Елиза не правила друго, освен да шие пълта от коприва. Вече имала 10 готови пълта. Когато стигнала до последното, копривата свършила. Решила да отиде до едно гробище близо до двореца и да набере коприва. Затова онази нощ излязла от двореца и тръгнала към гробището. Докато беряла копривата, кралският съветник и хората му я обградили. Ето къде си! Какво правиш тук? Брешкоприва? За какво? Сигурно ще правиш магии? Мислех си, че ти си вещица и сега го доказах. Ваше величество? Първоначално не им повярвах, но сега. Утре ще се изправи пред съда. Хората ще решат как да я накажат. Трябва да бъде екзекутирана публично! Или трябва да я стъпче слон? Не бива да допускаме вещици в страната. Тя трябва да умре утре, не по-късно. Било решено Елиза да бъде заточена на остров далеч от двореца. Хвърлили я в мрачна килия. Където да прекара последната си нощ. После вратата се отворила и вътре хвърлили всичките и вече ушити палта и копривата. Кралят ти изпраща това. То ще те топли. Това е последният ми шанс да си свърша работата, но ми трябва още коприва, за да има какво да плета. Тогава тя видяла мишката на прозореца на килията, започнала да работи бързо. Мишката тичала между килията и гробището. Беряла коприва и я носела на Елиза. Елиза шиела последното пълто, когато я извели на сутринта. Тя седяла в една каруца и плетяла. Без да се притеснява от стотиците хора, събрали се да я видят. Десетте пълта лежали в краката ѝ. Каруцата се насочила към кораба, който трябвало да отведе Елиза надалеч. И точно в този момент тя чула познати звуци. вдигнала очи и видяла едина и лебеда над главата си. Те обградили каруцата да я пазат. Елиза завършила и последното палто. Хвърляла палтата едно по едно върху лебедите. И те се превърнали в 11 красиви принца. Ооо! Тя е нашата сестра и е невинна. Спасих братята си и сега мога да говоря. Не съм вещица, само опитвах да спася братята си от проклятието на вещицата. Принцовете разказали всичко на краля. Той се засрамил от начина, по който си бил отнесъл с Елиза. Ужасно съжалявам, че се усъмних в теб. Ще се омъжиш ли за мен, моля те! Да! Всички в двореца се зарадвали, като научили за сватбата на своя крал. Единайсете принца също присъствали. След това кралят, кралица Елиза, и единесете принца хванали злата кралица и я затворили за цял живот. Така и баща се освободило от нейната магия и всички заживели щастливи до края на дни.